Cartea Hristos, Lumina Lumii de Ellen White Hristos, Lumina Lumii sau Dorința viacurilor. Conflictul spiritual de viacuri, ilustrat în viața Domnului Hristos Cuvânt înainte Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1, cu 14 Ca și stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile Lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă și nici întârziere. Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Iisus s-a născut în Betleem. În inima și viața tuturor oamenilor, Indiferent de rasa și culoarea pielilor, indiferent de concepțiile religioase sau filozofice pe care le au, există o inexplicabilă dorință după ceva mai bun, mai înalt, ceva ce lipsește. Această forță motrice a stat la baza progresului omenirii, dar și a căutării și găsirii de către cei credincioși, a drumului spre acela care poate satisface pe deplin nevoia de puritate morală și mântuirea sufletului omenesc. Această plinătate se află în Isus Hristos, fiul cel veșnic al lui Dumnezeu și fiul omului. Căci Dumnezeu a vrut cu toată plinătatea să locuiască în El, Coloseni 1,19. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii, Coloseni 2,9. Când în 1898 Ellen White publica această carte, Prezentarea celor dumnezeiești în cuvinte omenești, se împlinea nevoia înfățișării Domnului Isus ca acela care, prin viața și moartea sa ispășitoare, stătea chezași mântuirii noastre. În aceste pagini inspirate, ni se prezintă iubirea inegalabilă a Mântuitorului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3 cu 16 De la Ieslea Betleemului și până la Crucea Golgotei, Isus Hristos n-a făcut altceva decât să dărâme zidurile ce despărțeau pe oameni, să înlăture barierele pe care păcatul le-a ridicat între cei creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și creatorul lor și să ridice poduri punți de legătură între om și om, între păcătoși și mântuitorul lor. De aceea, în paginile acestei cărți inspirate, ne este înfățișată iubirea lui Dumnezeu descoperită în Fiul Său, cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ea ne descoperă în cuvinte omenești frumusețea vieții lui Hristos, de care suntem chemați să ne împărtășim cu toții, așa cum a lăsat ca un testament Mântuitorul nostru atunci când spunea Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Ioan 13,25 Și după cum prin viața sa curată și caracterul său desăvârșit, Iisus a atras la sine pe ucenicii săi și mulțimile care îl urmau, și după cum exemplul său a lucrat prin puterea Duhului Sfânt, transformarea caracterelor într-o perfectă identificare cu caracterul său, Galaten 2,20, tot astfel, lucrarea de față urmărește să redescopere pe răscumpărătorul tuturor celor ce cred în El și în jertfa Lui Mântuitoare. Vorbind despre sine, Isus Hristos spunea, Eu sunt Lumina Lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8,12 Lucrarea de față, Hristos, lumina lumii, este a cincea ediție publicată în limba română într-o nouă traducere realizată de către un grup de slujitori ai lui Dumnezeu. Ellen White, autoarea acestei lucrări cu o profundă experiență spirituală și prin inspirație divină prezintă în aceste pagini noi laturi ale vieții Domnului Isus, pline de profunde semnificații. El este înfățișat ca fiind plinătatea Dumnezeirii în trup omenesc, mântuitorul plin de compasiune și iubire pentru cei ce au nevoie de el, pentru cei păcătoși și însingurați, soare al neprihănirii și marele preot milos, prieten cald și plin de înțelegere, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Dumitru Popa